היפופוטן! שלום למאזינים, לא היום אנו שמחים להזמין לאולפן סוף סוף מישהו עם כוחות על-טבעיים הטוען כי הוא אכן המשיח. משיח אולי לא, אבל בהחלט סופרמן. למה אתה מתכוון? יש לי כוחות סופרמנים מובהקים. מתי גילית הראשונה שאתה שונה מאחרים? כשראיתי את סופרמן בערוץ הסרטים, מיד ידעתי שזה אני. זהו? על פי זה אתה יודע? לא, יש לי גם טלטל, פה, אתה רואה? כל זה טוב ויפה, אבל עדיין טלטל זה לא מספיק. אני בשביל... גבוה? לא, זה לא. יש לי מגפיים אדומים. לא, אני מצטער. אני לובש את התחתונים על המכנסיים. יש טיפוסים נוספים שעושים את זה, הנה, למשל, נועם פה לובש את התחתונים שלו. שלמה אתה אומר דבר? ש... סליחה. טוב, אני רואה שאתה צריך דוגמה חיה. נשבעתי שלא להשתמש בכוחותיי שלא לצורך הצלת האנושות. אבל אני רואה שאם אני לא אעשה את זה, תחשבו שאני אידיוט. אנחנו כבר חושבים. אז הנה לך דוגמה חיה. עכשיו אני אשמיע קול שהוא כל כך גבוה, שאוזן אנושית לא תוכל לשמוע <אח> נו? זהו, התדר כל כך גבוה שאתה לא יכול לשמוע אותו! כן, כן, אני, אני רוצה משהו שאפשר לראות בעיניים. עיניים? אין בעיה, אני אתרכז עכשיו בנקודה בחלל ואשלח מהעיניים קרניים אולטרה אינפרה בלתי נראות. קדימה, שלח! שלחתי! מדהים, נכון? אני לא רואה כלום. אה, yeah, כי אין לך סופר ראייה. הטווח תדרים של הקרן. הבנתי, הבנתי. זה נהדר, אבל אם לא תעשה איזה משהו סופרמן באמת, תרים איזה משהו, תשבור איזה משהו, פשוט תבין שאתה... אני יכול לשיר שירים של דוד דאור בלי לזייף. אתה לא... כן, אני יכול. אתה לא מסוגל? אף אחד לא מסוגל לשיר שירים של דוד דאור. כן, אני. אף גבר אנושי לא מסוגל לעשות את זה. אבל אני סופרמן. בבקשה. יאללה באזורנו, כפיים! תודה, תודה. עכשיו הדולרים. מה? אמרת שתיתן 100 דולר אם אני אשתתף בתוכנית המפגרת שלך ברדיו. הנה כך. איפה? אז הטווח תדרים של הכסף הוא כל כך גבוה שאתה לא יכול לראות את ה... אה... יש גם טיפ, הנה. אתה מקניט אותי, אה? חשבת שאני אחשוב שיש בו כסף, אה? ומה תעשה לי? אני אשתמש בסופר ראיית לייזר שלי. תשתמש בסופר ראיית לייזר שלך. אני אשתמש בסופר ראיית. שלא יעצבן